Методи за самовъзпитание Беседо от учителя държана пред младежкия околотен клас на 13 юни 1930 година. Тайна молитва Каква разлика има между числата 12 и 21, 13 и 31, 14 и 41? Сборът от числата на 12 и 21 е 3 но разликата между тях е с 9 единици. Сборът от числата на 13 и 31 е 4, но те се различават едно от друго с 18 единици. Сборът от числата 14 и 41 е 5, но разликата между тях количествено отношение е 27. В числото 12 на първо място стои единицата, което показва, че тя заповядва. В 21 на първо място е двойката, значи двойката заповядва. Ако числото 12 и 21 представляват човешки домове, в първия дом мъжът управлява, а във втория – жената. Като изучавате числата, виждате, че всяко число съдържа в себе си известен брой единици. Това е външната страна на числата. Те имат и своя вътрешна страна, която природата старателно крие от на обикновения човек. И животът има две страни – външна и вътрешна. Що се отнася до външната страна на живота, мнозина я разбират, но вътрешната страна – мълцина я познават. Зад всяко число природата е поставила нещо, което открива само на разумните. На обикновените хора тя представя числата само като количествени величини. Като не разбират законите на живота, хората се морализират едни други, но въпреки това не се изправят. Защо? Не знаят как да се морализират. Да морализирате човека, това значи да му помогнете, без да го изложите, без да накърните неговото достоинство. В един анекдот, той е из руския военен живот, се разправя как поступил генерал Котузов с един от своите офицери. Последният имал обичай да стои дълго време в сутрения си халат и така се явявал пред войниците. Това било известно на генерал. Една сутрин той посетил полка, където служил въпросния офицер, и го заварил в същото положение, в халат и с чаша кафе в ръка. Генералът се приближил към офицера, поздравил го любезно и каза: Моля, разведете ме в частта си да видя как вървят работите. Понеже нямал време да облече униформата си, офицерът се принудил да изпълни моментално желанието на генерала. Той станал от стола си и тръгнал с генерала на обиколка. Минало цял час, когато офицерът заедно с генерала се върнал на мястото, откъдето тръгнали. Генералът се сбугувал в офицера, без да каже дума за облеклото му и пожелал втори път да дойде на преглед. Какви са били съображенията на генерала да се разхожда цял час с офицера, за това могат да се дадат различни тълкования. Важен е резултатът от тази обиколка. От този ден офицерът никога не се е явявал пред войниците си в халат. В ранен утрен час млад войник се разговаря с млада красива мома. В това време минава полковникът и вижда, че войникът не го поздравява. Той му извиква. «Войник, защо не козируваш?» Стреснат от гласа на полковника, войникът се обръща, застава пред командира, без да каже нещо. Веднага момата пристъпва към полковника и спокойно отговаря. «Той беше с лице към мене. Разговаряхме се, за това не ви видя». Питам, право ли е поступил Котузов? Право е поступил. Право ли е поступила мумата, която защитила войник? И тя е поступила право. Тя била интелигентна мума. Като разбрала, че войникът ще бъде наказан, тя го защитила, за да намали наказанието. Защо полковникът не отговорил нищо на мумата? Той можеше да й каже, че не е нейна работа да се меси в задълженията на войник. В лицето на мумата, полковникът познал дъщерята на неговия генерал. Явява се въпросът. От уважение към генерала ли отстъпил полковника или от уважение към мумата? Ако бяхте вие на мястото на Котузов, как щяхте да поступите? Добре е поступил Котузов. Той приложил един от методите на природата. Когато имате някакъв недостатък, природата ви хваща за ръка и ви разхожда известно време, докато съзнаете недостатъка си. След това ви връща на мястото, откъдето ви е взел. Природата е разумна. Не разобличава човека, когото изправя. Каква полука можете да извадите от двата примера, които ви дадох. За Котузов, който се разхождал с офицера по целия лагер, и за войника, който се разговарял с генералската дъщеря. Това са два примера, които много рядко се случват. Едва ли ще се случи втори път на главнокомандващия армията генерал да се разхожда по целия лагер с офицер, облечен в халат. Едва ли ще се случи и втори път войник да се разговаря с генералска дъщеря? И офицерът, и войникът са изложени пред началствата си. Ако някой от вас се намери в едно от двете трудни положения, кое бихте предпочели? Да бъдете в положението на офицера с халата или на войника, който се разговаря с генералската дъщеря? За предпочитане е положението на войника, защото момата се е застъпила за него, а офицерът нито сам може да се оправдае, нито някой се е застъпил за него. И в двата примера има нещо за подръжаване. Постъпката на Котузов е благородна. Той даде един урок на офицера, без да го изобличи. И в постъпката на генералската дъщеря има нещо благородно. Тя взе отговорността на войника върху себе си и го защити пред полковника. Примерите, които ви дадох, те са ценни като образци за отношенията между хората. Като мислите върху тях, можете да спрете вниманието си върху постъпката на Котузов и върху положението на офицера с калата и върху заключенията, които войниците си вадят когато гледат как Котузов и техния ротен се разхождат из лагера. Във втория пример има пак три положения. Положението на генералската дъщеря, на войника и на полковника. Всеки човек може да изпадне в едно от тези шест положения и трябва да знае, как да постъпи. Когато човек изпълнява известна служба, трябва да бъде внимателен, да не дава лош пример на окръжаващите. Ако е началник, той трябва да знае кога и как да прави забележка на своите подведомствени. Мислите ли, че офицерът, който се разхожда от Скотузов, си позволил втори път да се явява пред войниците си с халат? да се върна към числата, с които започнахме лекцията. Казахме, че в числото 12 единицата е на първо място. Значи, тук управлява принципът на мисълта, разумният принцип. В дума, дето разумността управлява, ще се чува само философия. Всички ще говорят за наука, за музика. Всички ще учат, ще пеят, ще свирят, ще говорят върху това, което правят. В числото 21 управлява двойката. Принципът на сърцето, т.е. чувствата. В такъв дом ще се говори за благодеяние, за ядене, за пиене, за всичко, което се отнася до чувствата. Всяко число носи известен род енергии себе си, които влияят върху човека. И го заставят да работи. Ако някоя дете се роди през месец декември, при пълнене на луната, то ще бъде заставено да мисли. Умът ще работи в него повече от чувствата, защото е родено зимно време. В студа. Студът е едно от неблагоприятните условия в живота. Тия условия именно заставят човека да мисли. Чрез мисълта той разрешава и най-мъчните си задачи. Ако някое дете се роди през месец май, чувствата ще вземат над ножки. Това дете ще чувства повече, а ще мисли и по-малко. Месец май е от благоприятните месеци през годината. Той предразполага повече към музика, към песен, към ядене и пиене. Както месеците декември и май представляват влияние на два противоположни рода енергии, такова нещо представляват и числата 12 и 21. Числата, с които сега работим, те са живи. Щом така, не е безразлично дали ще работите с числото 12 или с числото 21. Тези числа съдържат едни и същи цифри, но местата им са променени. С промяната на местата става промяна в гамата и в енергиите, които действат в тях. Не е безразлично дали едно дете е родено в дом, дето играе роля числото 21. В първия случай бащата има надмощие, а във втория майката има надмощие. Следователно, в първия случай детето, което се роди в този дом, ще прилича на баща си и по ум, и по характер. Във втория случай то ще прилича на майка си. Сборът от двете цифри и на двете числа е три. Значи резултатът е един и същ. Това показва, че човек трябва да реши задачите на живота си, независимо от това, дали ще ги решава по пътя на ума или по пътя на сърцето. Има известна разлика при решаването на задачите по пътя на ума и тия, които се решават по пътя на сърцето. Важно е обаче задачите да бъдат решени. За пример, в дума на числото 12 дохожда един беден човек. Как ще постъпят с него? Ще му дадат съвет как да подобри положението си, за да излезе от беднотията. Ако същия човек отиде в дума 21, там ще му помогнат материално. Ще му дадат пари, хляб, някоя стара дреха. Кой дом е постъпил по-разумно? И двата дома могат да постъпят разумно, и двата могат да постъпят неразумно. Ако в Дома 12 му дадат добър съвет и от сърце, постъпката е разумна. Ако само го морализират, постъпката не е разумна. В Дом 21 могат да му дадат необходимата подкрепа в деня, а могат да му дадат голяма сума, с която да го спънат. Има случаи в живота, когато една дума произвежда такъв резултат, както и най-голямата помощ, дадена с любов. И обратно, има думи, които могат да разрушат човека. Те са подобни на бомбите. Две деца намират едно малко тънко женце, закачено някъде. Те се радват, че могат да си поиграят с него. Вадят гибрид от джоба си и го запавят. В този момент край тях минава един възрастен човек и като вижда какво правят децата, веднага прирязва въжето. Децата се чудят защо този човек им развял и играта и започват да се сърдят. Възрастният не счита за нужно да се извинява пред тях. Той даже няма време да им обяснява защо постъпва така. Бъжето, което те запалиха, е фитилна бомба, която е заровена близо някъде. Те не виждат бомбата, не разбират какво може да произлезе от тяхната игра. После той им разказва какво нещо е бомбата, как действа тя и те се успокояват. Добре е поступил този човек. Той е спасил децата от едно нещастие. Сега и на вас казвам Не си играйте с фитила на бомбите, нито с самите бомби Те са огън, от който можете да пострадате С други думи казано Не си играйте с думи, които могат да експлодират Ще кажете, че има невинни думи, като въжето на фитила Наистина Невинни и безопасни са тия думи, но ако не са свързани с бомби. Щом се свържат с бомба, те стават опасни и причиняват големи нещастия. Силата на думите, с които си служите, се познава от резултатът, който те произвеждат. Понеже не знаете какъв ще бъде крайният резултат на думите, с които си служите, вие трябва да бъдете внимателни какво ще кажете и как ще го произнесете. В природата съществува морал, който има известно отношение към всички същества в живота и в природата. Той е еднакво валиден за всички живи същества. Човешкият морал е валиден само за хората, а моралът на природата – за всички същества. Този морал не прави изключение за никого. Той е еднакво задължителен за всички живи същества. Никой не може да избегне от отговорността пред морала на разумната природа. Казвате. Какво отношение имат към нас, Котузов, офицерът с халата, полковникът и войникът? колкото и да ви се виждат далечни тези примери от вас. Те имат отношение към вашите прояви. Котузов представлява природата, която ховаща човека и го развежда в полето на собствения му живот и му показва погрешките. Когато човек не постъпва правилно с ближните си, природата ще го ховане за ръка, ще го заведе на страна и ще го научи как трябва да постъп. Във втория пример момата е природата, а полковникът – ученикът. Природата се застъпва за унеправдание, а на ученика дава един добър урок. В третия пример с двете деца природата се проявява чрез възрастния, чрез неговата разумност той предпазва децата от резултата на техния опит. Всички хора, възрастни, млади и деца, имат детински желания. Всички обичат да правят опити, но за повечето от тях не са готови. Тази е причината, поради която много от опитите свършват с експлозия. Днес ви дадох три примера. За Котузов, за полковника и за възрастния, който спаси децата. Мислете върху тях да видите как се проявява разумността в човек. В положението на кого от тримата бихте желали да бъдете. Всички ще искате да бъдете в положението на онци, който спасява децата. Правете преводи да видите на какво можете да уподобите генерала, офицера, полковника, момата, войника, децата и възрастния човек? Например, момата може да се уподоби на съвестта на човека, а момъкът на сърцето. Момата го успокоява, казва му да не се страхува, няма да бъде наказан. В този случай момата е защитница на момък. Много примери има в живота, които могат да си използват при самовъзпитанието на човек. Ще изнесеш един пример. Представете си, че момък и мома се разговарят. Момъкът е добре облечен с нови дрехи, представя се за богатски син. В това време един човек се приближава към момъка и му казва Господине, моля, платете си дрехите. Този човек е търговец, от когото Момъкът си купил дрехи, но забавил се с плащането. Момата веднага запита търговеца: "Колко струва дрехите?" "5000." "Заповядайте, вземете тези 5000 лева, които аз дължа на Момък." Търговецът благодарил и продължил пътя си. След това Момата казала на Момък: с Богом! Днес заминавам за странство, повече няма да ме видите. Какво разбирате под думата самовъзпитание? Да се самовъзпитава човека, това значи да си представи мислено всички положения, в които животът може да го постави и да бъде готов да се самопожертва. Човек може да се намери в положението на Котузов, но офицера в халата – на неговите войници. От друга страна той може да се намери в положението на полковника, на генералската дъщеря и на войника, или в положението на търговеца, на момъка и на момата. Търговецът можеше да извика момъка на страна и да му каже да си плати дълга. Обаче той му казва това направо, без да го извика на страна. Защо постъпва така? Какво има предвид? Той иска да изложи момъка пред момата, да го застави да му плати. С това постига целта си и двамата се засрамват. Момата изважда от джоба си 5000 лева, дава ги на търговица, но след това се разделя с момъка. Следователно, като си представите всички положения, в които можете да изпаднете, трябва да знаете как да поступите и то най-разумно, с най-малките противодействия и недоразумения. При каквото и положение да се намира, човек трябва да се справя разумно. Това значи метод на самовъзпитание. По този начин именно човек може да възпита ума, сърцето и волята си. Още съставането си от сън, човек трябва да предвижда какво може да му се случи през деня, за да вземе предварително мерки. Човек неизбежно ще мине и през доброто и през злото, защото са поставени на пътя му като условия за растение и за самовъзпитание. Като четете или като ви разказват някои случаи от живота, виждате, че те имат двояко въздействие върху вас – добро или лошо? Разумният се ползва от всички случаи на живота, а неразумният не може. Благородните и добри постъпки действат благоприятно върху човешкия характер и самовъзпитание. За пример, след защитата на мумата пред полковника, последният започна да става по-мек и по-внимателен към бойниците си. Следователно, каквото и да ви се каже за човека, не бързайте да се произнасяте и да критикувате. Има кой да възпитава човека. Ако сам не се възпитава, природата ще го възпита. Всеки човек е поставен при условия да се огледа и възпита. Всеки ще намери някой да му даде един добър урок, от който да се получи. Не е лошо, че греши човек. Лошото е, когато не изправя грешките си и не се учи от тях. Добрата страна на погрешките се заключава в това, че чрез тях човек познава себе си, познава ближния си и се отнася снисходително към всеки, който греши. Не е въпрос да се поощряват погрешките, но не съдете грешния, падналия. И слабия. Човек понякога греши и без да иск. Той е попаднал на клъзгава почва, дето падането е неизбежно. Обикновеният човек се учи от своите погрешки, а магреца от погрешките на другите. Примерите, които изнесох от днешната лекция представляват методи, с които природата си служи при възпитанието на човек. Разумният човек ги използва за самовъзпитанието си. За следния път, нека всеки от вас изнесе три примера от живота. Единият пример да бъде подобен на този скотузов и офицера, втория на полковника и генералската дъщеря, а третият на момата, която платила дрехите на момък. Ако не можете да дадете такива примери, не правете опита, който децата направили с въженцето на бомбата. Избягвайте опити, на които краят води към нещастие. Направите ли такъв опит, молете се да дойде възрастния и разумния човек с нощчето си да пререже въженцето, преди още да е изпухнала бомбата. Като видите, че реже въжето, не се сърдете, че се бърка в работите ви. Той ви спасява от нещастие. Благодарете му, че преряза въжето. Следователно. Видите ли, че съпочнатата работа не върви или дойде някой да ви попречи? Не щом работата ви не върви, това показва, че невидимия свят ви препятства, за да ви избави от едно голямо зло. Десет пъти да развалят работата ти, не съжалявай. За предпочитане е да прережат въженцето на твой опит, отколкото да го оставят да изгори и бомбата да избухне. За пример, някой следва по медицина, но работата му не върви. Навсякъде среща пречки. В изпитите пропада, другарите му не го обичат. Той се чуди, защо става така. Много естествено. Медицината не е за него. И да свърши по медицина, той не може да бъде полезен на хората. За да не страда повече, предварително прерязват въженството на неговия опит. Друг следва по богословие, но не му върви. Защо? Някой е прерязал въженцето му. Човек трябва да се заеме с тази работа, която е определена за него. Това значи да върви в правилния път на добро. Кога ще стигне до него, това не е важно. Важно е човек да постигне целта на своя живот. По кой път си Стига към тази цел по мекия път. Тоест по пътя на разумността. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Беседа от учителя, държана пред младежки от култен клас, на 13 юни 1930 година